Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 20 del Tapesport de l'era independentista, perdó, retallada, període del qui paga descansa, però qui cobra també programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els hi agrada més a la olla... Màscares, perruques i disfresses. Ja era hora. Per fi ja el tenim aquí. El fenomen natural més important a nivell social. Després, però, de... Oh, no, ja ho he tornat a dir. I sempre dic que aquesta paraula no existeix en el meu vocabulari. Doncs això, com anaven dient abans, però... La festa de cap d'any o és fidany. És igual. Bé, també podria ser que volgués dir el mateix, eh? Fi cap d'any... Ja està, ja m'estic envirullant com en Carty Keian, o entrompant com la mateixa festa. Això, però, ja ho sé, allò que anomenen coses del directe... <totipen> Avui, dissabte, no, no, no, 16, 16 de febrer del 2013. Són les 12:52 minuts, amb una temperatura de 10.1 graus centígrads, amb una humitat del 62% i una pressió atmosfèrica de 1019.6 hectopascals. Benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Projetge Misora Municipal. Avui, on vas? En vas pel 107.3 de la vostra EFM! Sí. Permeteu-me, doncs, que tingui el plaer de ser el primer que us ho digui... Bon Carnaval! Tots som pops, tots som pops, tots som, pops, tots som cabres, tots som cabres, diguis i bocs... Ja em perdonareu, eh? És que... ja no sé el que em dic. Encara hem d'anar... A dormir. Però si no és carnestaltes. Escolta, que no és carnestaltes, vos? A veure si ens posem les piles, que perquè et veig una mica desgastat. Que pesats! Que pesats, eh? Avui estan els colabrodos. Què passa? Què passa? De què parlàvem? D'anar a dormir... Doncs què us sembla, què us sembla? Si sí que ve amb aquest conte i ens n'anem a dormir. Ara que dic això, un dia em va dir un, un filòsof amic meu, sona raro oi? <ríe> doncs podeu pensar el que vulgueu, però aquell filòsof amic meu em va dir si eres hombre pa beber, eres hombre para trabajar. Així doncs hem d'aguantar el carnaval, sí com sigui, ja les que serem, start Good job. Okay. I <laughs> expressed. Now I've tried everything. Hey, what about Western yeah. you want Western This is Western Una festa especial a Carnaval eh? d'on tothom disfressat menys els que sempre van disfressats. Un fenomen social ben estray eh? com dèiem dels més importants, és el més semblant d'estar, el d'estar vivint en un món paral·lel o surrealista tipus còmic, tan aviat estàs parlant amb el Fidel Castro o amb el Superman, com de que i volta estàs parlant amb un envàs o un vaaaas no. que no, no, que no que no, no que... que no, no. boss you are absolutely wrong you are just missing out You know what I mean? It means that you are just sleeping. Sí, sí no el mateix estàs, que ha dit. Estàs dormint, però... no estàs dormint. No estem a Carnestoltes, estem a una setmana després a Carnestoltes. I això implica que tu t'has equivocat, però... No, no passa bé, <laughs> jo t'ho perdono tot, eh? Ja ho saps. És es que n'hi ha per tornar-se una mica a Majareto, oi? Fins i tot el papa ho deixa. Vam haver d'esquivar un meteorit, que ens consta que va arribar ja a la Terra. Però, si avui no és carnaval, vaja, xof, teníem tot preparat pel carnaval. És clar, normal, si Anglaterra és una hora menys, i els Estats Units sis, i a Austràlia quasi un dia de més, imagineu-vos en aquest planeta perdut de la mà de Déu on estem ara, no? Doncs, avui, pel tema que hem escollit per avui... Hem tingut una idea, no sé si serà bona o no, però hem tingut la idea, la idea que va tindré fa molts anys en Pino d'Angio, i us la deixarem amb tots vostès per repassar tots els papers i canviar tot el que ens totes per posar se el dia d'avui. Fins ara mateix! Con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato Lei già non capiva niente L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato Fredaster al mio confronto era statico e imbranato Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca Sulla pista di ho volato, lì per lì l'ho strapazzata L'ho lanciata, l'ho affianata, senza fiato l'ho lasciata Però le braccia mi è cascata, era cotta, innamorata Per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata Oh yeah Si dice così, no? E poi, e poi Che idea? Quale idea? Vedi che lei non ci sta Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super. -dip. he fatta una risata a mio whisky si è aggrappata i 5 litri si sembrava pelle andata ma ho baciato, l'ho baciata a un tratto l'ho agganciata dalle braccia m'è ma ho guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata carezzata, sul visino su di ma sembrava una patata, l'ho acchiaffata l'ho volata e ne ho fatto una frittata oh yeah si dice così, no? e poi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 Sabors Varietat Vins I ara, menjars per emportar Una cuina excel·lent per compartir El Celler de Calaquica Al carrer Major 48 de Borreig Un restaurant de referència Telèfon 93 838 0220 solo a de Radio Purorecha Emisora Municipal. La primera emisora de Albargadá. could be number one. són ja la una i cinc minuts eh, per repassar l'agenda del cap de setmana de, de, de tot, dels esports. Eh? Um, val a dir que esperem que la gent sigui d'aquesta setmana. <ríe> no sigueguem equivocat i sigui també la del Carnestoltes, eh? Sa Pasta perquè n noha ben equivocat. Eh? De moment momentirem a saludar les doncs, nostres col·labors sempre. Jaume bon dia. bon dia, bon dia. Molt bon dia a mi tantment. molt bon dia. hola com van al canastoltes doncs? doncs? Jo m'hais disbaixat de bruxeta. De bruxeta? Sí, em vaig posar un barret enorme, amb un vestit enorme, amb llunes, planetes, eh, tot. I, tot I vaig ser a nit. Vaig ser la nit, la nit de les bruixes. Portaves la bola o miraves els peus? Jo mirava els peus. Miraves els peus? Sí, sí. És que sabem que té un secret la Mariona, eh? per conèixer de on ve, d'on venim, no? Sí, jo vaig ir un programa de, de Miki Moto que m'ha agradat moltíssim, que parlava sobre els orígens dals o més a, a la península ibérica. I jo sé distingir, gràcies al programa del Miki si els teus fons antecedents són grecs, romans o íbers, depenent de, de la... els regions de l'imperi Sí, és jo grega, jo soc grega, grega, mostros grecs. No sí. dar imperi romà i una mica de grec. Jo em volia fer que li al peu abans de començar el programa. <ríe> no, no, no, tu no m'has volgut ensenyar, no, dic, jo. Dic, amb la mà... Si jo no t'invenies. El <ríe> dit de la mà... Sí que te l'ensenyo, però el dit del peu ja és molt personal, eh? eh molt personal i molt... <ríe> En Pudent. En Pudent, segons com. Avui també saludarem, per això, amb una noia que ens ha vingut a veure i que no esperem esperem que no sigui la primera ni la única vegada, perquè a més a més es prepararan unes coses molt importants, una cursa molt important, sobretot de motos aquí al Porreig, aquí per tota la comarca del Berguedà. Ella és la Meritxell Pino, bon dia. Sí, sí. Hola, Meritxell, molt bon dia, com estàs? Hola, bon dia, molt bé, molt bé. Eh, doncs, bueno, com dèiem, esperem que no sigui l'únic dia, suposo que tindran hi ha molta feina, oi, per anar fent? Sí, de coses sempre n'hi vull dir. Sempre n'hi ha. Nosaltres esperem amb Albert també parlar per, per això. De totes maneres, Maritxell, has trobat bé el, la ràdio? Sí, sí. Sí? T'ho vaig explicar bé? Sí, sí. Veure, no m'he perdut. Pararem no l'Ajuntament, estàs aquí, perfecte. Nosaltres esperem amb Albert que vingui i, i parlarem ja... Eh, no sé de què voldreu parlar. Suposo que parlarem ja una mica, ja per encaminar la gent... Que ens està escoltant, doncs per on anirà aquest campionat d'Espanya, eh? molt important aquí eh, per la comarca del Berguedà de, de, de què és? D'enduro. Uh, sí. Molt bé, recordem que tu Maritxell estàs, estu estàs estudiant ara la carrera de... Sí, de Comunicació i Periodisme. De Comunicació i Periodisme. Estàs, estàs estudiant a... Lleida. Lleida. Sí, sí. I que... I que portaràs el tema... Eh, treballes juntament amb, amb els del Motoclub baix Berguedà? Sí, Bé, bueno, estic de la Junta i els ajudo a portar el tema de la comunicació i tot això. O sí, sigui, tot el que envoltarà, tot el tema de la premsa pel que fa aquesta cursa, sí. doncs diaris, sí, mitjans de comunicació, fer ja. de ràdios, sí. tele... Tot això portaràs tu el tema, no? Sí. Doncs, Meritxell, doncs fins ara un momentet, eh, que em vingui l'Albert i parlem més d'aquest tema del motor. Molt bé, molt bé. Nosaltres, Jaume, si et sembla bé, començarem per l'agenda de l'embol. Sí. Uh, equip de tercera catalana, preferent sènior masculina, primera fase, grup B, 18a jornada. Humbleberg, Humble, Car de Déu, B, Humble, Verga. <ríe> Aquest partit on no hi jugarà, Jaume? Al Car de Déu, pista coberta, al carrer Llinars. Ja ho sabeu, eh? Si voleu anar al carrer Llinars, eh? De Car de Déu, eh? Una pista coberta. Mena mal. A uh, partir és per avui a partir de dos quarts de sis. one you know. 74, really deixarem aquesta gran canzoneta i passarem a parlar d'aquest altre esport eh! eh! eh! eh! Què et sembla Jaume bàsquet, mas... no, bàsquet masculí no comencem, seguirem elegants no? comencem pel bàsquet femení que hm. amb la tercera categoria femenina A, grup 4, 18a jornada fase prèvia Club de Bàsquet Porreig A, ex, l'Hospitalet B aquest partit es jugarà avui aquí, a Forreix, al Paballó Municipal, a la partida dos quarts de sis. <totipar> <totipar> Sots 21 femení, nivell a grup, dos i vuitena jornada, fase prèvia. Barça, Barça, club de bàsquet, infor de bàsquet, Berga, Seyent. Un millor, eh? Barça, eh? Barça, nen, Barça, Barça, nen. Eh? Uh, aquest partit es jugarà, doncs, a Can Barça Avui, a partir de dos quarts de set <marré> Bàsquet masculí, Jaume Sots 21 Nivell B, grup 1, 18a jornada de fase única. Espera, ara, ara s e, -S -E No, encara Sots 21, nivell B, grup 1 18ena jornada, fa ser prèvia Ara, club de bàsquet Porrets Club Atlètic Sant Joan Aquest partit jugarà avui també Carai, tots avui aquí el pavelló municipal de Porrets A partir de la 7 de la i ara sí, Jaume, primera, catalana, grup 2, d 10, novena jornada. S-E-S-E-A, Infobrasquet Berga. Bé, wow, eh? C-C-A. La S-C-C-A, eh? Societat Anònia, eh? Doncs aquests uh, jugaran avui, a partir de dos quarts d'avui, té eh? l'Infobrasquet Berga, que visitarà el c c, -C -A. <t> a> uh! que no tenim el Josep Vilardell per aquí, eh? Que eh, resulta que anem, ara anem, anem, anem entrebancats, eh? Entre ell i nosaltres, eh? Perquè resulta que la setmana passada va venir, no feien programa... Avui fem programa a novell, però bueno, ara, com que és, eh, suposo que la setmana que ve tornarà a venir, eh? Algun problema ha tingut, eh? De fet, és un noi molt, molt enfeinat, eh? Que si no toca el clarinet, juga bàsquet i fa moltes coses. Carai, clarines. tu! No sabia que tocava el clarinet, eh? No? Això, això ningú m'ho havia explicat. No ho sabia, si el toca molt bé, eh? Doncs pues vaja, cada, cada dia aprem alguna cosa nova, o sigui que el meu company agafarà la tira el quan toca el clarinet i no ho sabia. Mira, doncs ara, pues ara el Josep que toca el clarinet i jo estic aprenent el violí, al <laughs> final podem fer un grup aquí, eh? Tu cantes bé, Mariona? Ui, oh, jo canto molt bé, sobretot a la dutxa. Canto, bueno... Eh, sí o no? Les mossaranyes espanten i tot, però canto. Eh, cap a quina banda tira més, això? A Què vols dir, quina banda tira més? Eh, cap on tires el ritme, vull dir que quines cançons dediques més a cantar ja, a la dutxa? Doncs pues jo canto una mica de tot, canto l'Audi Nispears, la Malona, canto una mica de tot, oh, però bueno. jo feia que puc, eh? Molt bé. Tinc una amiga que sí, que canta, que és increïble com canta, canta unes cançons de, de Fran Sinatra i de la Whitney Houston i de la l'Adel, que et quedes al·lucinat, però clar. No se't queixen els veïns? No, no, com que no en tinc. Tu, Jaume, cantes? Tu penses, jo he vist que greuixés, eh? que allà Depend. hi ha molt camp. No sé, depèn de, de la cançó. Depèn, no? Depèn del dia. Depèn de la cançó. Depèn de la cançó, Si, sí, si te la saps, cantes, no? I si no te la saps, no cantes, no? Bueno, molt bé, és igual. Anem a parlar de bàsquet, que estem a la sintonia. Doncs això, eh, què anava a dir? Doncs el Busquets Manresa es desplaça amb AVE aquesta tarda a la capital de l'estat, on dormirà tot esperant el duel de la 21a jornada de Lliga davant el Real Madrid. El líder ferm de l'ACB ha guanyat 19 dels 20 partits a la competició de la regularitat. Per això, per primer cop aquesta temporada, l'equip de l'ASO ha perdut dos partits seguits, de Copa amb el Barça i d'Euroliga amb l'EFES a Istanbul. El risc de pagar l'enrabiada madridista, només 6 derrotes en 40 partits oficials, mostren el potencial del líder de la Lliga Endesa, però els darrers resultats adversos fan encara més difícil la sorpresa per a l'equip de Fonsa Arnau. <tots> I que fa 15 anys que l'equip del Congost no s'ha pogut endur un resultat positiu de les visites al conjunt madridista. El conjunt madridista va poder disposar a Istanbul de l'ala llituà Martínez Pòcius, lesionat durant les darreres setmanes al turmell. Qui es manté encara amb molèsties a la Madreta és Rudy Fernández. Una altra incidència que ha afectat els darrers dies al vestidor del Real Madrid ha estat un virus estomacal que s'ha fet sentir a l'estat físic de Sergi Llull, Mirza Besic i Nikola Mirotic. Tots estaran disponibles, però, per demà. Pel que fa al Manresa, Ponsarnau té tota la plantilla. Right don't be and the gym is pumping look at it the crowd And pump it, pump it up, up. up. Who, Venice? Who, Venice? Who, Venice? Who, Venice? Woo. Venice. Venice. <laughs> Venice. <laughs> Venice. <laughs> nice 25 breaks, a couple of tackles, headline. Bé, ja tenim aquí el nostre home del motor, eh? a punt de parlar d'això, de... del motor, eh? però no està aquí encara a l'estudi. Eh, nosaltres parlarem, Jaume, avançarem ja amb el futbol sala, què et sembla? Jaume? Sí. Ja estàs aquí? Sí, sí. Jaume, Sí. Començarem pel femení, o sigui, anem a dalt de tot. I a ja dalt de trobarem el femení, la tercera femenina grup 2, quinzena jornada... Futbol Salatens Cacerres, futbol Salas Sabadell, sí. Aquest partit és... Només sabem el camp, eh? El camp que jugaran no serà el... El pavelló municipal de Cacerres. Perquè la prèvia, segons la pàgina web, no estava disponible, eh? Doncs aquest partit a Casserres avui a partir de dos quarts de cinc... Mm -hmm. Anem a la primera divisió femenina d'innovena jornada... Bolsa de la Gironella Biaxes Amarelle doncs què n'hem de dir d'aquest partit? Moltes cosetes. Primer, perquè fa al futbol sala, doncs que l'Anna Costa i la Clàudia Pons estan entre les candidates a millor jugadora a la Gala de les Estrelles de la Federació Catalana de Futbol. Les jugadores del Gironella, la vaguenca Anna Costa, la neta i la bergadana Clàudia Pons optaran al premi de millor jugadora de futbol sala de l'any 2012 a la segona Gala de les Estrelles que organitzarà la Federació Catalana de Futbol el dilluns 4 de març a l'antiga fàbrica Damm a Barcelona. Però perquè fa aquest partit, doncs el Gironella té una bona ocasió per trencar la mala ratxa. I és que, després de tres jornades sumant derrotes, el Gironella femení té avui, a partir de 2 quarts de 6, una gran oportunitat de trencar a casa la ratxa negativa de resultats en el partit que l'enfrontarà al penúltim classificat de la primera divisió femenina, el viatge a Marelle un conjunt que és nou a la categoria. El partit, que serà xiulat pels, berg... pels germans Tenteno Bono, hauria de significar un punt d'inflexió per al conjunt bergadà, que comença a veure compromès a la seva classificació per a la Copa d'Espanya. Els rivals d'avui del Gironella només han pogut guanyar 3 partits, i d'aquests, un com a visitant a la pista dels Centelles, 5 a 7. Les que són, després de 17 partits... Vuitanes a la classificació amb 25 punts. <fixi> James Bond Júnior, seguim, eh? Ara seguirem amb el futbol sala masculí i començarem pels de baix de tot la tercera divisió territorial, grup 3 dotzena jornada La Torre de Claramunt, Unió Deportiva Futbol Sala, Jardineria Corriu, que B A on es jugarà aquest partit? El municipal Can Vincó, La Torre I l'àrbitre? Javier Francisco Montaner Pérez aquest partit es de jugarà demà a la Torre de Claramunt. No sé si cabrem vrem tots eh, allà a la Torre a partir de les 6 de la tarda. Sí. Segona divisió territorial grup 2, dotzena jornada. Champion Floresta Futbol Sala, la pobla de, de Lillet Club de Futbol Sala. El camp on jugarà aquest partit. Paballó La Floresta. I l'àrbitre? Lluís Pulido Bases. Doncs aquest partit, dels de la Pobla de Llet, que visitaran el Champions, eh? no sé si és Champions o no, eh? Floresta, avui a partir de dos quarts de cinc. I no és que volguem posar aquesta cançó, sinó que estem dintre del futbol Sal encara. No podem parlar de futbol fins que no acabem el nostre àlbum de fotos del futbol sala. Primera divisió territorial, grup 4, dotzena jornada... Sense adornir futbols a B, club de Futbol sala la ciutat de Berga. El camp on jugarà en aquest partit... Municipal Teriola I l'àrbitre... Electo Penalba More... Moreno. Aquest partit es jugarà avui a partir de les 4 de la tarda. Següent, Jaume. Futbols a la P, s'imaginer a ser amb assessors d'Esporting Prat. Que curiós, eh? Els equips de Cacerres no tenim prèvies disponibles. No sabem... No sabem el, perdó, el de la tercera divisió... T'has fixat si hi havia àrbitre? No, no n'hi I el femení tampoc n'hi havia. No sé què ha passat a Cacerres eh? aquesta setmana. Volíem parlar amb aquesta setmana, però no ha sigut... No ha sigut possible. Més uh, igual, parlarem una altra setmana, no passa res. Uh, doncs com dèiem, no tenim l'àrbitre, però sí que sabem on juguem en aquest partit. Jaume, on? al pavelló municipal de Cacerres aquest partit doncs aquí a pavelló municipal de Cacerres aquí al Berguedà a partit per avui a partir de les 6 de la tarda i per acabar amb el futbol sala ja, home, ja ho matarem aquí eh? futbol sala masculí preferent catalan grup 3 onzena jornada Atlètic 04 castellà de futbol sala vaganers al camp on jugarà en aquest partit m'agrada la teva cara de pòquer com el CCR no has posat dir-ho jo diria que és centre cultural recreatiu pot ser no sé, és igual vaganers, deixem vaganès. Un jugarà en aquest partit al pavelló municipal Joaquim Blomé i l'àrbitre? l'àrbitre Marcial Carretes Rodríguez aquest em sona molt eh a mi no. No? <laughs> doncs aquest partit, el veganès que jugarà a castellà avui a partir dels quarts de set... Mar Hola, mariona, mariona, eh, avui, avui no n'hem parlat de quan volies sortir doncs quan et vegi bé tu, sí. no tinc el problema Vol sortir ara, abans de la publicitat, són i 20 doncs d'acord, són i 23, falten 7 minutets avui parlaré sobre l'esquí alpí oh, i l'esquí en general jo parlaré sobre l'esquí, què et sembla? molt bé, l'esquí alpí no vol dir que vaguis contra elpí, no? no, no, sí, sí, a si no tinc res contra els pins, no oh. m'han fet res l'has d'esquivar, no, realment? sí, sí, mentre no te'l mengis Vas doncs venga. No, no, no. Mariona. Ah. Mariona. Mariona. Marioneta. Molt bé, doncs, jo sóc més d'esquí al pi. I avui és per l'arena, això, i és que el esquí al pi és una modalitat d'esquí que consisteix a lliscar sobre pendents cobertes amb de neve amb els esquís llargs i amples, evidentment, subjectes a cada peu, ja que el centre de l'esquí és justament sota sota del genoll. Així podem controlar bé la força que fem amb els esquís. L'esquí alpí va evolucionar de l'esquí de fons. Que bé. Bé, es va remuntar a, a la, mun la muntanya a, quan els esquiadors a, van, van decidir que necessitaven desplaçar-se per les pistes d'esquí i gaudir d'aquestes pistes de descens. Ja que cal pujar eh, fent l'escala,m-ne, seria massa massa cansat i massa feixuc Així doncs, l'esport és popular especialment a Europa, a Nord-amèrica i Japó, ja que les condicions ho permeten. L'esquí de fons per tanyar la família de l'esquí nòrdic. Però què dius? Que pujaven, pujaven aviam, no ho entès, no entès bé, no? Home, pujaven fent escaleta i això no, no podien. Per, per això va, van, van canviar les fixacions i van, fi, van fer que, que l'esquí es pogués moure i, i van poder fer-ho, van poder respressar-se. Molt bé, de moment feien així, no? Això sí. parles ja dels seus inicis, eh? Ja, però de després, clar, sí, sí. és que no vull enrotllar molt perquè vull parlar una mica de història, que és molt divertida. I bé... Acabarem una mica parlant sobre l'esquí nòrdic, que és d'on prové l'esquí al pic, és el que tots practiquem, no? Alguns més bé que l'altre, alguns caiem de cap, altres no, però bé, alguns és molt divertit. Directe, alguns van directe al pic, eh? Sí, mentre no te'l menys. Jo no menjat molts, eh? D'aquests sabents sí? petits, ostres tu, quin mal quan te'l menges! Oh, te'n sí. recordes? Va més portar un bon cas que això sí, ja t'ho dic. <laughs> doncs bé, l'esquí de fons per a la família de l'esquí nòrdic. Per això sovint s'utilitza superfícies nevades per desplaçar-se amb l'ajuda dels esquís. És possible practicar-lo en neu de qualsevol classe, però la pràctica només es fa servir en pistes preparades mitjançant una traça feta per un sector mecànic i en pendents suaus. Molt, doncs Molt bé, gent, penya, com vosaltres vulgueu, una mica d'història. Els primers inicis de l'existència de l'esquí remunten a l'any 2.500 abans de Crist, encara que, no, que em sembla que no pugui ser. El primer d'ells és un gravat de pedra de fels espats que va ser descobert a l'illa de Rododi, a Noruega. Mare de, sí, sí, o Mare sí. de Déu, abans de Crist m'has dit, 2.500 sí, sí, sí, sí, sí. abans de Crist. Sí, ja o, doncs, tot això va sorgir a Noruega Sí, a, a l'illa de... A una illa, a sobre, que dius... Bueno, doncs sí, sí, a una illa que es diu Rododi, en la qual s'aprècia un caçador amb esquís, que és un, un gravat, estem parlant d'un gravat, sí, sí? un gravat on s'aprècia un caçador amb esquís. Però també existeixen d'altres imatges, com a Rússia, que trobem l'imatge d'un caçador entre rents, que porta uns esquís. Uh -huh. Doncs bé, el primer text escrit, en el qual aquesta activitat es troba a eh, 3000 anys després. En ells l'historiador bizantí Procopius Pro descriu una carrera sobre la neu. Per l'altra banda, a la Xina, a la Xina també hi ha testimonis, testimonis que expliquen que pels pobles nòrdics eh, ells que eh, saben sobre cavalls de fusta vevien els peus, és a dir esquís l'esquí va néixer a causa de la complicació per desplaçar-se, comerciar, lluitar o caçar en zones on la neu pot acumular-se mesos i mesos seguits sense fondres, com és el cas de Noruega, per exemple que és on s'inicia aquest esport en, en el Holmenhochkel Esquimuseum, això deu ser a, a Alemanya i en el Ski Museum, que deu ser a Japó, es troben a, a alguns dels primers esquís i les diferents grandàries que tenien sobrepassant alguns els 3 metres de longitud és a dir, que abans la gent eren més alts cara. no, home, no, que és una broma i... <ríe> i no l'havien no pillat, Mariona sí, sí. No, era... <ríe> no és el que tu dic sí, perquè si no queda com real no, sí, sí, queda real eh? l'esquia es va popularitzar i va créixer a prop del 1900 pels europeus Uh, de, de, gràcies als seus veïns noruecs es van animar a practicar aquest esport per gaudir-ne més que res. L'esport va continuar ser utilitzats amb equip nòrdic i va durar durant molt de temps. Això es pot veure amb unes il·lustracions dels primers Jocs Olímpics d'hivern que es van inaugurar l'any 1924 a Chamonix a França i que cal destacar que només en aquests Jocs Olímpics del 1924 només hi havia 5 esports i l'esquí era un d'ells. Doncs jo només us puc dir que quan esquieu l'equip bàsic és imprescindible un esperell d'esquí amb les fixacions correctes, unes bones gotes, dos pals per no perdre l'equilibri, un casc indispensable, és un casc i ben abrigat i les proteccions molt importants també i, i, per, I per si feu eh, esquí fora de pista, és positiu de localització per si us perdeu, que si no, no es trobarem. Ja estàs, Mariona? Sí, sí. Carai, jo em pensava... Mira, que ara ben parat, eh? Això va començar amb una illa, dius? Va començar, sí, doncs a una illa que es, que, que es diu Rodadí, a Noruega. Ah, una illa a Noruega, ojo, eh? Sí, sí. És un gravant de pedra que està a Filsprat. Sí. 2.500 anys abans de Crist. Jo pensava... Imagina't si malament amb això de l'esquí. Pensava que s'havia inventat amb un plàstic sota el cul. Doncs <laughs> pues no. Publicitat! Residència Sard Montmartre de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat... Ens agraden les persones...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 que et en la salut és una gran responsabilitat. Per això, a Dental Claret posem a la teva disposició especialistes amb anys d'experiència i tracte humà, així com les tècniques més innovadores. Ortodonsis invisibles i semiinvisibles, implants, tractaments estètics i conservadors. Tots els serveis que necessitis a preus immillorables, amb un assessorament honest i seguiment personalitzat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 Mol bé, eh? Tornem a ser aquí dos la una, passen dos minuts de dos quarts de dues i anem a repassar el futbol, després d'aquesta explicació m'he quedat ben parat amb això de l'esquí, eh? Ara ja podré anar a dormir eh? Diu que quan aprens una cosa te'n pots anar a dormir doncs pues mira, això és el que faré jo, eh? Més, més que hem començat així, eh? Que dèiem que havíem de... Acabàvem aquest conte i ens anàvem a dormir. Doncs això és el que farem, eh? Acabarem amb aquest conte que estem explicant ara i que arribarà fins a les dues i ens anarem a dormir. Però primer parlarem d'això, eh? Jaume, ara sí, a la cintura del futbol! Chacha. I want Ja, Jaume. Segona divisió femenina, comencem per les dones, eh? Per les noies. Segona divisió femenina, grup 4, setzena jornada... Enfaf, Montmajor Futbol Club. El camp on jugaran aquest partit? El municipal Alàs, un camp de gest amb gest artificial. I l'àrbitre? Lluís González Beas Aquest partit el jugarà Montmajor a Carl M. avui eh, a, a partir de les 5 de la tarda Següent Sant Vicenç de Torelló Esportiva Porrets Club Esportiu On jugarà en aquest partit? Municipal Sant Vicenç de Torelló les orelles, ojo les orelles a l'àmbit Hòstia, Ocholes Renner. Youssef Al-Kawati. Mol, eh, bé, Jaume. Aquest partit el jugaran i el pitaran el Youssef al a Sant Vicenç de Turulló, eh? el Porreig. A partir avui, no, demanda, a partir de les 4 de la tarda. I want to get, I want attention lights. I want to ride, I want to ride your body. I want music and rock your ver Hola ver, què tal? Arribas molt tard? Ja tenim aquí el ver. Eh. Sense, sense, bueno. No, no passa res, eh? Vull dir, no, no res que arribis tard, no ve d'aquí. Mà, més que diem, la gent no s'havia com... no assamantat encara. La feina ben feta, tova, eh? Eh? No, eh? no. té fronteres. No fronteres. Doncs ja que ve, el farem treballar, que carai. I tà, li posarem la cançoneta. Ben adornada, eh? No. ¡Tranquila, Carlos, arranca, Carlos. Me cago en su. Ya no arranca, Carlos. ¡Se vale. puta madre! Vale. Vale. No sé si entibé o qué. No. No, no. Vale, vale. Hostia, solo muevo ese que el micro güe. Quina sí. estrenura de micro. Sí. Bueno, bon dia. Bon dia, Albert. <laughs> bon dia a tothom. Bon dia, Mariana Bon dia, Jaume. Bon dia, Maritxell. Maritxell, la presentem a l'home del motor. Bon dia. L l bon, dia. Bon, dia bon dia, Maritxell. I el Josep, doncs, que no hi és. Gràcies, del sol. No? El Josep, sí. Um, anem, anem, com diria el Malcoma, amb la cursa girada. Eh? Sí. Quan nosaltres venim bé però el líder sempre va davant és el mateix eh? el, se va el va. segon i el tercer van darrere el líder sempre va davant sí, bueno, doncs, eh, escolta'm, la Mariona serà el nou fitxatge no? del motoclub Baix-Bergadà? no, Mariona Maritxell. no Maritxell, perdona Mariona, <gurra> quina davant i... Maritxell, serà el sí, nou fitxatge sí. del motoclub Baix-Bergadà? sí molt bé, jo i què vis, portaràs Maritxell? bueno, avui si voleu les proves d'aquest any, de la temporada 2013 del trial del social del baix Bé, bueno, tot el que fem. De tot el que Frees fareu? socials, Enduros, Motocross, resistència més pinos. Va vale, fantàstic, doncs després en parlarem. Jo ara m'agradaria començar, Pep, aquesta primera secció, doncs fent un repàs a coses que han passat, eh, perquè des de que vam parar la setmana passada han passat coses, i, uh -huh. i que la gent es posi una miqueta al dia, doncs repassaríem quatre coses, si us sembla. T'agraden els cotxes, Mirxell? Sí, hem anat tot. El sí, Fórmula 1, sí. Rallis, estàs al cas, ja, de la Fórmula 1. Sí, una mica. Sí, doncs eh, ja saps que van bé els primers testos de, de pretemporada. Recordem de, de, que després de, comencem si us sembla parlant d'això, després de la presentació doncs, de pràcticament tots els equips i les escuderies de Fórmula 1, eh, doncs varen poder provar ja el circuit de Jerez la, la segona setmana d'aquest mes, els nous monoplaces que, la eh, veritat, en referència al 2012, poca cosa han canviat respecte respecte a algunes cosetes. Un dels petits retocs han estat posats principalment en la part davantera de l'habitacle. La normativa de la FIA ha obligat doncs, que els alerons siguin més rígids i això ha fet que les marques modifiquessin força doncs, l'aerodinàmica en aquesta zona. Les entrades d'aire i la forma de les aletes dels alerons davanters, sobretot, són algunes de les coses que més, més han variat. Eh? En alguns monoplaces també es va poder veure doncs la desaparició o amb menys, amb menys desnivell el, anomenat el famós, morro de Dufí, eh, que és aquell petit desnivell que fa a la part de mig del cotxe uh -huh. cap a la part de davant doncs, alguns dels monoplaces, per exemple Ferrari, Red Bull i McLaren, ja no hi era l'any passat però alguns d'aquests ja no hi són el resultat d'aquests testos, doncs, després de 4 dies no va donar masses conclusions ja que de fet el circuit de Jerez no, no té unes especificacions eh, doncs, principalment Fórmula 1 però sí que, eh, tot i això doncs, Ferrari sembla que ha fet un bon treball en el túnel del vent de Toyota finalment han agafat un túnel del vent que sembla que no els contradiu amb el que és la pista i eh, veurem, però bueno, de moment sí que Felipe Massa va ser dels més ràpids recordem, no hi havia Fernando Alonso sí que hi havia Felipe Massa i Eh, per Martínez de la Rossa que l'últim dia doncs, va trencar el camí de marxes sembla doncs, la fabilitat que tant n'era de Ferrari l'any passat, aquest any, va fallar per això són els testos de pretemporada eh, i no vol dir res jo penso que hi moltíssima igualtat Lotus també va estar allà, McLaren Red Bull, treballant a la sombra veurem, tots estan contents doncs, si això. i Mercedes una mica més endarrerit ja que Lewis Hamilton també el segon dia va provar ja el, o, o les balles de, del circuit de, de Jerez va tenir una petita sortida de pista debut els frenos del Mercedes. Aquesta setmana que ve serà el torn de Montmeló, i sí que les coses ja, els cotxes que estiguin davant probablement seran els que estaran davant del Mundial a principis de temporada, perquè aquest és un circuit ja que les proves eh, sí que són sèries, i veurem, també serà, serà la primera vegada, doncs que en aquest cas, eh, Fernando Alonso estarà al capdavant del Ferrari. Eh? Dimarts, eh, testos a Montmeló. També es va fer el test de MotoGP, ho saps? Eh? També. Sí. Bons sí, sí. resultats, no? com ho veus el MotoGP aquest any. Bé, bueno, molt bé, a més amb el Pedrosa i el Márquez junts el equip, Està un bon moment, ser. eh, ser amb el Dani Pedrosa sí. Va dominar els entrenaments els 4 dies el, el Dani Fantàstic, eh, fantàstic a 8 mil·lèsimes el va seguir el Jorge el Jorge Lorenzo Yamaha, altre cop, contra Onda Però sembla ser que el ritme del Dani és molt bo, eh, molt bo, moltíssim No va poder seguir Jorge Lorenzo El que més es va costar va ser Marc Márquez Que l'hem de tenir en compte en el primer any Perquè l'any del debut pot ser que estigui faig una molt bona temporada i el Marc mm, va tenir la caiguda el segon dia sense conseqüències, sí. això és normal quan arribes al MotoGP sinó que li demanem el Dani Pedrosi i al Jorge i el que sembla que es queda una mica més endarrerit és l'altre pilot de Yamaha que és el Valentino Rossi que sembla que ha baixat aquell esgraonet de, de top i, i és, és, és tant el nivell que per arribar a aquest esgraonet necessites moltíssim i tampoc va tenir el ritme de Valentino Rossi, tot i que, bueno, eh, és el seu retorn a Yamaha, i veurem. Però jo veig que el Dani, com va acabar l'any passat, eh? aquest any potser sí que ha sí. agafat aquell nivell que necessita... Esperem que sí, vora, perquè sempre està... És mala sort, eh? Un... eh? Quan està a punt de guanyar li passa sí. algú. Tenim ganes, tenim ganes que el, que el Dani Pedrosa guanya el Mundial i que curses ja en guanya, però que guanyi el Mundial o que si no estigui lluitant fins l'última cursa com està l'any passat, que no tingui contratemps. Uh -huh. Eh, i també parlem del World Rally Car el segueixes al World Rally Car? no tant, no tant. Bueno. coneixes el Sebastián Loeb? sí, aquest sí aquest potser és el millor pilot de la història no diríem? sí, sí, bàsicament sí, sí coneixes el Dani Sordo una mica, bueno. Una mica menys. el Carlos Sainz, sí, sí. l'has sentit fa un moment. <ríe> <ríe> bueno, és el que l'és molla. Doncs, eh, Pep, la segona prova també del, del Mundial de Ratllis era el ratlli de Suècia i va tenir un cotxe i un protagonista clar. Una cosa està clara, el Volkswagen va molt bé, molt i molt bé, i el protagonista va ser doncs, l'altre Sebastián, en aquest cas, Logier. Eh? El francès va aconseguir 11 de 22 victòries de tram en un ratlli tradicionalment guanyat per pilots nòrdics. Eh? Diu molt de sí, eh? Com deia el Josep, que va dir que era el... qui guanyava el Mundial, sí, sí. jo no dic tant, jo dic que és un clar favorit a guanyar el Mundial, també deia que guanyaria el Mundial a Fernando López l'any passat, i li vaig dir, espera't, que queda molt. I això es pot troncar d'una carrera per l'altra, un cotxe pot tenir un problema. També hem de dir que Monte Carlo i Suècia són uns ratllis que no marquen el que és la temporada. Són ratllis atípics. La cosa començarà a partir de Mèxic, Portugal, Argentina... Llavors els ratlls ja són més normals. Suècia és més el, no està en el cotxe, és més pilotatge del pilot, tot i que a l'hora està en un moment de forma espectacular. Com us dèiem, va deixar a 41 segons a Sebastián Noé. Eh, va quedar a 41 segons. Favorit, això sí, per la sortida, que va sortir molt en però a partir d'aquí també aconseguir uns victòries de tram. moltíssim. I jo Ford Fiesta rallycar de Mats Osberg, que va quedar tercer a 1.22, tot i que si no hagués tingut els problemes del primer dia, molt probablement hauria aconseguit la victòria, perquè el primer dia va tenir molts problemes de sobrescalfament del motor, va recuperar més de dos minuts el G, i probablement hagués aconseguit la victòria també, però no se sap. De totes maneres, eh, Jari Matelatbala va aconseguir la quarta posició, va sumar els primers punts d'aquesta temporada, després del fiasco de Monte Carlo, doncs finalment va sumar els primers punts, i Mico Irbonen sembla que li pesa una miqueta, això, eh? El segon pilot de Citroën, això de guanyar el Mundial, sembla que li pesa una miqueta, va tenir una sortida de pista al tercer tram espectacular. No va tenir conseqüències, però va haver... No va abandonar, però va tardar 30 i escaig minuts d'entrada de pista de nou. I això de guanyar el Mundial sense el web, sembla que li pesa moltíssima a l'Irbonen. Pel que fa al Dani Sordo, el tercer pilot de Citroën, va tenir un bon ratll, van entre el 5è i el vuitè, en un ratll doncs, que mm, sí o sí has de muntar pneumàtics de claus, i és espectacular el ratll de tot sobre neu i gel no és com el Monte Carlo, que per exemple pots tenir en quatre rodes diferents, pots tenir en un pneumàtic claus, en l'altre d'aigua, el de darrere tens pneumàtic mixte i a l'altre tens mig claus mig, és, és, doncs és totalment claus eh, Monte Carlo és típic doncs pues Suècia és això i eh, en el tràmbit doncs, també el Dani Sordo va tenir una petita sortida de pista, justament on va sortir Sebastián Loeb, però va estar de sort el Sebastián, no sé si és la sort dels campions o no, no va arribar a caure baix diferència del Sordo, que sí que va arribar a caure baix i no va poder sortir a la pista. Di que Loeb i Ogie són els únics que han guanyat el ratll de Suècia fora dels pilots nòrdics, mai ho ha aconseguit ningú, només ells dos. Bé, Carlos Sainz va quedar tres vegades segon, però no va guanyar. I eh, doncs que el Sebastián Ogie és primer amb 46 punts, segon Loeb amb 43, tercer sordom amb 15. La pròxima prova serà Mèxic a mitjans de març. Eh, 46 punts, 43. Sebastián Loeb no farà el Mundial. Per tant, podríem dir que ja té un avantatge de 30 punts quasi bé amb, amb Dani Sordo. És moltíssim, això, ja. Eh? Només amb dos ratllis. És moltíssim. I el trial Barcelona va seguir, Meritxell? Uh, no gaire, però, bueno, o sigui, vaig seguir els resultats, el que no hi vaig anar eh? Saps qui és no, el Toni Bou, no? no? no Toni Bou <laughs> també és un d'aquests que estem molt contents del trial, perquè els pilots catalans estan a dalt, eh? Sí, sí, tot altra vegada el Toni Bou Pep, va fer una exhibició a Barcelona davant de 1.600 persones 33 a victòria de Toni Bou en el Mundial només està tres del, del Lamping i 8 de Jordi Terrés, no, no. el superarà segur el pierenc volador, no? Sí, que aquest també serà el dels millors del trial, és espectacular Rècord de, bueno, va igualar el rècord de Jordi Terrés a Barcelona amb 7, amb 7 victòries del sí. trial i va aconseguir la victòria pues és que és espectacular, les tres primeres zones no sé si ho va veure, ho va fer amb una fredata acollonant per l'enclà va seguint els seus rivals i a la quarta zona era la complicada, hi havia dos daus, i em va quedar perfectament dos daus d'un metro i mig cada un però eh, si, imagineu-vos que és sobre unes escales, tots tots van fer un fiasco, excepte el Toni Bou, que va demanar l'ànim doncs, del públic, va aixecar la moto i va fer la zona, eh, només va passar de temps, però ni un punt més de penalització és que va ser l'únic, va ser espectacular, la zona aquesta i va dir, segur que el fa i sembla, a més a més, que va fer una facilitat pesmant. I a partir d'aquí, doncs... Ara, el, que, el que sí que dic també pelisse. és que té, si es té, si té l'oportunitat de veure veure'ls en directe, no perds el temps mirant-los per la tele, perquè... Sí, sí és espectacular. Canvia, canvia I, a més, tenen. si heu anat a Cal Rosau, uh, no té res a veure un, un, un outdoor que un indoor, eh? Mm. És, un indoor és realment espectacular. Vull dir, uh -huh. Tu estàs uh, ficat... Uh, si, si teniu la sort d'estar a, a, a primera graderia i veus l'altura que tenen, per sí, exemple, sí, els sí. bombos o els que siguin, sí, és el més espectacular semblen cabres sí, sí, sí. però, vull dir, el Toni Bago una cosa també que, vull dir, és un Sebastián Loeb és un Schumacher és, és, és de és de llibre del Toni Bago aconseguir la victòria en 7 punts 21 pel Raga i 23 pel eh, Fujianami hem de dir que ober Oberkabestany no va, va quedar eliminat als les semifinals, que en el Mundial no és segon el Kabestany, sinó que és segon el Fajardo però el Toni té 40 punts i el Fajardo 21. Per tant, caminat altre cop a guanyar aquest Mundial. I a Menduro va guanyar Tadi Blesúzia, que aquest el coneixes, aquest té un nom raro, eh? Sí, sí, em sembla. Però és bo. Sí, sí, sí. Segons <laughs> va ser David Knight i tercer eh, Alfredo Gómez, el primer espanyol. Cinquè va ser l'Ivan Cervantes i el Tadi Blesúzia, que és líder amb 111 punts. I que no estona parlem doncs, amb el Meritxell, que ens digui això de, de totes les proves d'aquest any ja que nosaltres portarem el Roger Ballús la setmana que ve, aquest sí que el coneixes sí. eh? <ríe> sí, sí. Eh, hem de dir que el Roger ha deixat el motocross, ha deixat el motocross i s'ha passat on s'ha passat Meritxell? No ho sabies? S'ha passat a l'enduro no el, no, no, de... ah? el Roger Ballús s'ha passat a l'enduro i hem de dir una altra cosa també que el Ramon Serra ja no està a MX2 no que ha passat a MX1 porta la moto del Roger l'any passat. Això en parlaré més endavant. Ah, Prou-te sorpreses. I la setmana que ve el Roger també ens portarà coses. Gràcies, Albert. Fins ara. Fins ara. A la primera... A la, a la, com se diu això, eh? A la primera... A la, a la segona part. <laughs> Trata d'arrencar-lo. Eh? Vols aquesta, ja, Albert? <laughs> Arba, <ríe> sí. Seguirem amb el futbol ràpidament Jaume, futbol, quarta catalana, acabarem amb el futbol i amb el masculí, eh? Quarta catalana, grup, dia ah. vuitena jornada. No ha partit, el Vila de Descansa. Ah, Al Vila de Descansa, següent. Berga, club esportiu, Puigcerdà, club de futbol. Al camp, on juguen aquest partit. Municipal de Berga. I l'àrbitre. Isidre, Closa, Argeric. Aquest partit es jugarà aquí al Municipal de Berga, la capital, demà a partir de dos quarts de cinc. Següent. de futbol, Navàs, Club Esportiu. El camp. Municipal de Cacerres. I l'àrbitre. Pasqual Méndez Real. Aquest partit es jugarà demà a les quatre aquí a Cacerres. Següent. Munistrolenca. Porreig, Club Esportiu B El camp Municipal, Monistrol de Calder Calders l'àrbitre Ricardo Convelle Soro El Porreig B que se'n va a Monistrol a jugar avui A partir de les 4 de la tarda Següent i últim per agafar el, la comarca del Borcadà Montmajor, Futbol Club Súria, Club Esportiu B El camp Municipal, Montmajor, Camp de Terra Camp de Terra i l'àrbitre Manuel Guerrero Pérez Aquest partit jugarà amb un major Aquí avui a partir de les 4 de la tarda Like the jungle we run la tercera catalana, grup 7, vintena jornada Súria, club esportiu Gironella, club de futbol atlètic B El camp Municipal d'Esports de Súria l'àrbitre Daniel López Flores Aquest partit és per demà, a partir de les 4 de la tarda, Súria Següent Porreig, Club de Futbol, Club Esportiu, Cardona, Club de Futbol. Camp, Municipal de Porreig. Alberto Cerro Moreno. Aquest partit es jugarà aquí al Municipal de Porreig demà a partir de les 4. Olvan, ma... ma... Club Esportiu, Artés, Futbol Club al camp on jugarà aquest partit municipal d'Alban i ojo les orelles a revetre Maga Abdelkhebir molt bé, aquest partit <ríe> es jugarà avui, perdó demà a les 4 de la tarda aquí a Alban I següent i últim pel que fa als representants eh, els equips representants de la Borgadà Can Unió Deportiva, Club de Futbol, Sant Salvador de Cerex. El, El camp municipal Can Trias. No se sap si, si Aquell, de terra és, no? o de, és d'aixos artificial. I ojo les orelles, sàrbitre. Ahmed Machik. Sí, T'has menjat moltes llengües, ai, moltes... És que eh, jo no sé, jo no sé ara, jo no sé pronunciar, no, però... Vam disculpes si algú s'ha dit tu ja no sé si hi ha Hi ha 8 lletres i dues, només hi han 2 vocals sí. eh? 8 lletres en 2 vocals Ja, m'ho has fet perfecte eh? Com has dit el nom? L'edita dit, veure, aquí Ahmed Machik Doncs aquest, capitarà a Can Tries al Sant Sobó de Cercs eh? però serà avui, a partir de dos quarts de cinc. Segona Catalana Grup 4 20ena jornada Canovelles, Unió Esportiva, Gironella, Club de Futbol Atlètic. El camp que girarà aquest partit... El Municipal de Canovelles. I l'àrbitre... Javier Alonso Ball. Javier Alonso Ball capital. El Canovelles, Unió Esportiva, Gironella, Club de Futbol Atlètic. Pel que fa el Gironella contra el CUE, eh? El Gironella és el que a priori ho té més fàcil, ja que es desplaça aquesta tarda a casa del CUE Canovelles a partir de dos quarts de cinc. Un equip que només ha pogut sumar 5 punts fins ara. Tot i això, l'entrenador Xavi Poses avisa que aquests tipus de partits a vegades són com una trampa. Només han guanyat un partit i no m'agradaria que sumessin el segon triomf contra nosaltres. No podem pensar que estan morts. No ens podem confiar perquè segur que ens donaran guerra. Poses recupera Ivan López i Ferran, però continua amb moltes baixes l'equip. Primera catalana, grup 1, vintena jornada... Avià Unió Esportiva Horta Uat. Camp, ah. el camp, el camp. Uh, el camp... Municipal d'Aviar. I l'àrbitre... Miquel Camí, Montsonís. Montsonís, aquest em sona d'alguna sèrie de la tele? No, a no. M els els Montsonís? No. Mariona, no, mira sèries de la tele, tu... Of course, I do. Miro moltes stories a la tele. No, bueno, però està dient... Sobretot, les que són d'esports. Però ella eh, està dient sèries en català, no, sèries... no americanes. Sí, sèries de castes. Però, doncs, doncs, miro, miro la Sagrada Família. Jo no, jo. Jo miro l'APM... Però no és un monument, no s'ha Sí. I, i en <ríe> té una sèrie. Ah, és una sèrie també. No, jo miro l'APM, el Polònia... A 30 Minuts està molt dàping. bé. A 30 Minuts m'encanta, 30 Minuts està superben fet. I el programa La Rentadora i Fotografies de TV3 és fantàstic. Bueno, és igual. Doncs. I, el, I el 30 <ríe> Minuts. El 30 Minuts també. Va, falten 5 minuts per acabar el, partit, eh, el programa, el partit. Eh. El partit, i el Canacòbia. Ja. El doncs aquest, Miquel Camí, Montsonís, Camí, perdoneu, però em sona a, a, a, a personatge televisiu. L'Avià té una prova de foc davant l'Horta per no ensorrar-se més a la taula. Quatre empats i quatre derrotes de les darreres vuit jornades han situat l'Avià en quarta posició després de comandar la classificació en moltes jornades de la primera volta. Demà diumenge l'equip que dirigeix Joan Prat té la visita de l'Horta a partir de les 12, rival directe en la lluita per les primeres posicions. Tant és així que els barcelonins tenen... Uh, els mateixos punts que els Bergalans 31 i Amdo són, amb només un punt, els del segon classificat, al Farners, que em porta 32, i a 10 del líder, el Cerdanyola. A la primera volta, l'Horta i l'Avià van empatar 0-1, goals. Joan Prat, el tècnic dels avianesos, confia en que davant de les adversitats l'equip tregui l'orgull i pugui cop girar la situació. La mala ratxa és de resultats, però no de joc. Potser ni abans era normal guanyar-ho tot, ni ara que cap partit puguem sumar els 3 punts. L'Avià ha d'afegir la disord. Amb les baixes, sense anar més lluny, per demà, Joan Prat no pot comptar amb els sancionats Ricky i Pol Pintó, ni amb els lesionats Miguel Baena i Álex Rabilla. Ja està, no, Jaume? Sí. Doncs què et si donem pas una togada als companys de la segona part, eh? del motor? Bueno, ja posats, així, va, així ja no diem al final Facebook, no? Digues el Facebook, molt ràpidament. Avui el Facebook som 917 amics. 917? Que de fet m'ha fet gràcia, una... que ens ha demanat sol·licitud administrat, m'ha fet gràcia perquè es El Propósito de Berta. El Propósito de Berta. Um, el Propósito de Berta és veure'ns amb, amb el calendari en pilotes, no? sí. Ens en falten molt poquets, eh? Sí. S -s -s -s prou, jo ja pateixo. Prou, prou. Prou, prou sisplau. Prou, eh? No, no enviem més, eh? Que no tenim ganes de quedar aquí amb la roda pelada, eh? Va, ràpid, Albert, eh? Que se'ns acaba el temps! Trata de, de arrencar-lo. Ho sí. Ho vols a cap? Ho eh? És que no tinc gaire és es que és autèntic, eh? És autèntic, eh? I aquest. L'alveja. La, bé, la com cagamos, eh? Luis. Vull de pressa, que ens queden 4-5 bueno, minuts, eh? Bueno, doncs va, segona secció avui anem molt ràpid. Eh, hem anat a fer un cafè amb la Maritxell. <coughs> la bola ja l'estobada més. Un cafè? Va, home, va. Sí, un tallat. <fixi> ojalá, <calà>, ojalá. <fixi> un tallat. No eh, hi ha cafè, aquí. Un bat d'aigua, eh? Un bat d'aigua, eh? d'aigua, ja. <fixi> Doncs, si sí, sí. sembla, la Maritxell ens portarà totes les proves del que seran el, doncs, que organitzarà el Motoclub Baix-Bergadà d'aquest any. Començarem pels trials socials del Berguedà, que recordem, abans de que em digui res, Mariona, eh, Maritxell... Ai, Mariona, Maritxell, que, eh, Jaume, Josep, és que, és que és molt complicat, això. No sé Jaume, Josep, Mariona, Maritxell. Tots comencen per J, per M, i és sí. complicat. Josep Maria... La meva mare és un maritxell, em dic Mariona i ningú té cap, cap problema. Eh? No, és no a mi si el meu Jaume es diu Joan i teniu un problema. Si em van dir en Joan, ai no, Jaume. És que a vegades estic el Jaume al costat o el Josep, llavors ja no ho sé. I ara estic. a això. Bueno, doncs demà comencen els trials socials de Berguedà la primera prova, la de sí, ja Can Taulé, eh, que sí? Sí. i eh, començarà a les 9.30 i la sortida eh, l'arribada serà a les 1.30, eh, que sí. Doncs, eh, a part d'aquesta prova, si en saps alguna cosa més, Meritxell, doncs explica'ns com serà el, la resta de proves del, del social de Berguedà. Sí, bueno, demà també recordar que tenim el cross d'atletisme infantil, que fem juntament amb la, el Consell Esportiu de Berguedà. Correcte, hem de ser on serà, això, eh? Uh, serà a UBAN. El circuit, sí. El circuit del Cot de l'Infern, El eh? circuit del motoclub. Allà hi haurà un cross del latisme. Diferent. No farem motos, però també fem escola. Per això, també podran els nens córrer córrer per, per la pista del motoclub Sí Va, llavors tindrem a vegar eh, el 28 d'abril això recordem els trials socials. socials els trials socials, eh, Sant Fatós de Bages el 12 de maig a eh, Vallsebre el 21 de juliol a eh, Prats de Lluçanès el 23 de juny Sant Corneli el 14 de juliol Julià de Cerdanyol el 16 d'octubre i Ulvan el 15 de desembre per tant, eh, no, no hi, ha, hi ha hagut alguna modificació, eh, que sí, de... Sí, hem tingut bastants, Correcte, sí. Eh, sí. Perquè, perquè entre posant acord uns i els altres, i amb la federació, i tot. Però doncs, val dir que no pateixi tot. la gent, que els tindrem, eh, els recordarem aquestes dates... Sí, sí, no, no, és que escolta'm, ja ho dic aquest any, eh, gràcies a la Meritxell, més ara estan comentant, parlarem moltíssim dels pilots d'aquí, eh, moltíssim. Molt Evidentment, no ens deixarem l'internacional però com que hi la tele, la Fórmula per exemple en parla molt, molt de la tele, ara no tant però veiem si TV3 és que té els drets, eh? no està clar i bueno doncs en teoria parlarem moltíssim més no deixarem l'altre, eh? però parlarem moltíssim més sí, Quines altres disciplines tenim, Meritxell? Sí, tenim els trials de campionat ja d'Espanya i Catalunya uh, a Gironella tindrem la Copa, la Copa Catalana de Clàssiques el 17 de març uh, llavors a Cabrianes també la, la Copa d'Espanya de Clàssiques el 13 i 14 d'abril Uh, llavors, el campionat de Catalunya de trial a Gironella el 26 de maig. I, com sempre, els campionats de Catalunya i Espanya de trial a Cal Rosal, el 16 d'octubre i 17 de novembre. Doncs, l'octubre un altre cop, campionat d'Espanya, eh? I què més hi ha? Hi ha alguna altra cosa més, Meritxell? Llavors bon tenim l'Enduro, que Endura. està aquí a Porreig. Uh -huh. uh, recordem el 15 de setembre. 15 de setembre, eh? Anem a acostar-nos a aquesta data, eh? Sí, senyor. sí. Uh, després Motocross... Uh, tenim el BAN, el Campionat de Catalunya de Motocross, els 23 i 24 de maig. 23 i 24 de maig, la primera, eh? N'hi sí, eh, sí. haurà una altra, sí? Sí, és la primera, sí. N'hi haurà una altra. El 15 i el 16 de juny, també tenim una altra. Uh -huh. D'Espanya, MX AMX Femini... Femines i el 20, uh, uh -huh. el 16 de juny. Uh -huh. I llavors tenim el Motocross Catalunya Racing, el van el 12 de maig, el uh, Cantaulé el 30 de juny, i al uh, Menar el 1 de setembre. Per tant, si ens tenes bé, dos proves del Campionat de Catalunya al circuit del Ban i una del Campionat d'Espanya, sí, eh que sí. Sí, la fèmines Jovens. I a fèmines Jovens. Eh, alguna cosa més ens queda, Michael? Sí, el circuit de motocross de la Federació Catalana de Motociclisme, lo de maig, i llons el motocross de futur que venen els de TV3 amb el, el programa Motorafons, el uh -huh. 23 de novembre. Llavors ja tenim el Campionat de Catalunya de resistències de terra el 5 de maig. I resistència a terra amb espinos que es faran el, a vegar el 19 de maig, a, a Cal Rosal, el 15 de juliol, a Guardia de la Berguedà, el 11 d'agost, i a Casserres el 28 de setembre. Molt bé, Ixell, i a jo n'hi hem parlant. Jo, Josep, per acabar. La Primera prova del campionat del motocross, eh, el, el poble de Mafumet, va ser la setmana passada, la primera cursa, males notícies pel Ramon, va quedar molt endarrit, i la segona cursa va quedar vuita, eh, en parlarem de tot el motocross, de més amb el Roger, la setmana que ve, perquè recordem, eh, el Ramon porta la moto que portava el Roger l'any passat. No farà el Campionat d'Espanya, sí que farà el Campionat de Catalunya. I aquesta setmana hi ha hagut entrenaments de moto 2 i moto 3 al circuit de Jerez, aquesta setmana que ve repetirem, i una notícia. Bé, notícia no, <laughs> els catalans han dominat un cop més... Parlant de l'endem de de mons pilots catalans en el mundial de motociclisme, però un tantíssim important, Thomas Lutis va fracturar el braç dret. És un dels principals favorits d'aconseguir el títol en Moto2 i té una fractura al braç dret. I amb la dètema, Miquel Molina també ha estat confirmat per Audi, que no se sabia, doncs ha estat confirmat per Audi. Doncs amb això, amb això i a la veja perquè hi hagi la Meritxell que parlant també d'això de del, del Motoclub Baix-Bergadà tots aquests uh, aquestes, uh, esdeveniments que es faran durant tot l'any, ja ha sortit el calendari fins ara ha començat a parlar ella no vol dir que tampoc no toquem ah, preneu, els paurots amb no. el seu president eh? no, també l'emprenyarem <ríe> no, no us equivoqueu no recordeu el seu nom perquè em sembla que, que aquest any el sentirem bastant Meritxell i Pei, ens eh? t'esperem i això és a casa teva i a tots vosaltres, igual, com cada setmana, molts petonets i adéu. adeu! Adéu! Ens veiem la setmana que ve.